inimaginabile, regimurile comuniste urmărind desfințarea omului religios din statele Europei Centrale și de Est pe care le-au condus. Participarea în acest an și a unor erarhi ai Bisericilor Ortodoxe surori care au suferit în timpul comunismului are o valoare de simbol, aceea de a comemora în stare de comuniune eclezială pe ierarhii clericii și creștini ortodoxi din diferitele biserici ortodoxe autocefale din Europa răsăritană, care în timpul regimului comunist au mărturisit adeseori cu prețul vieții credința lor statornică în iubirea preasfintei trăimi. Ne rugăm Sfântului Cuvios Dimitre cel Nou, croitorul Bucureștilor, și Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, să înalțe către Dumnezeu rugăciunile lor Pentru sănătatea și ajutorarea pelerinilor A fraților noștri aflați în suferință sau nevoi Și pentru pacea credincioșilor creștini Ai bisericilor ortodoxe de pretutindeni În încheiere vă mulțumim, iubiți pelerini Pentru participarea dumneavoastră la acest hram Pentru credința vie Răbdarea multă și bucuria sfântă pe care le arătați aici în aceste zile. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți! Pelerinajul, prilej de rugăciune și comemorare a apărătorilor și mărturisitorilor credinței ortodoxe în timpul comunismului. Am ascultat cuvântul către pelerin al prefericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Părintele patriarch Daniel se află în aceste momente la aeroportul internațional Aricuan, acolo unde în urmă cu câteva clipe l-a întâmpinat pe prefericitul părinte Kiril, patriarhul Moscovei și al întregii Rusii. Despre acest moment ne vorbește colegul nostru Aurel Badea Nicola, care se la aeroport. Aurel, ești în direct. Uh, bun găsit, să rămână părinte. Chiar în acest moment, cum spuneați, preafericitul părinte Patriarh Daniel a întâmpinat pe preafericitul părinte Chiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Patriarhul Rusiei, acopărât din avionul oficial, cu racla ce conține fragmentul din moaștele Sfântului Serafim de Sarov, fragment ce va fi dăruit Bisericii Comunității Ruse din București, și anume Biserica Nicolae Tabacu. Cei doi, în stătă, cei doi întâi sătători acum uh, discută, uh, vor merge spre salonul oficial, unde vor avea loc în câteva momente declarațiile oficiale ale, ale celor doi patriarhi. Țin să precizez că de aici, patriarhii celor două biserici, Patriarhul Daniel și Patriarhul Kiril vor merge către Colina Bucuriei către, cate, către Catedrala Patriarhală Aurel, le -ți mulțumim foarte mult stimați ascultători, a fost în direct colegul nostru Aurel Badea Nicola de la aeroportul internațional Aricoanda, acolo unde Prefericitul Părinte Daniel Patriarhul României îl întâmpină pe Prefericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusiei. ascultăm în direct momentul de acolo Maștele Sfântului Serafim de Saro care este cunoscut nu numai în Rusia ci întreaga Ortodoxie. Ne rugăm Sfântului Terafim de Saru și Sfântului Cuvios Dimitrie Cel Nou, ocotitorul Bucureștilor, ca vizita preafericirii voastre în România să fie una binecuvântată și binecuvântătoare pentru comuniunea dintre pe bisericile noastre ortodoxe. Bine astrăniți! Vășură dragii brațe, eu ea și rat, вступить vă землю румынии frați в Моему брату, blăjeneșe патриарху patriarchul, в связи с десятилетием его пребывания na Патриаршем троне rums-rumânscui pravoslavnei țării. acum în București, Этот день совпадает с памятью преподобного Дмитрия Нового, покровителя Бухареста. И я очень рад также тому, что в связи с этими событиями мог привести на землю Румынии для румынского народа. Moșcii adnăvoi sâmih păcitai mântruschic svitic, Serafima Sarovscova. Această zi este apropiată de sărbătoria Sfântului cuvios Dimitrie cel Nou și sunt bucuros să aduc cu această ocazie o participă de moaștele Sfântului cuvios Serafim de Sarov, unul dintre cei mai iubiți sfinți din Rusia. Sfântului România, Sfântului Rasie. Это наши общие святыни. Ценности православия, единые для румын, для румынии, для россиян, для, Румыни, для России и других православных стран. Под настоящему добрые отношения между людьми могут быть только тогда, когда у них общие ценности. Relațiile bune între oameni pot fi doar atunci când ei au valori comune. Și cum Și oricum ar, ar decurge istoria. Noi православные creștini ortodoxi care trăim în țări diferite trebuie să ținem minte că avem valori comune. Avem un sistem de viață, al vieții e comun. Adică, avem un potențial Și aceasta înseamnă că noi avem un potențial uh, extraordinar. Viața în pace, în iubire, și interacțiune. Potențial pentru viața în pace, în cooperare și interacționare. Ea хотел бы Сердечно приветствовать вас еще раз ваше блаженство, văs, încă румынской православной церкви. încă o dată, salut încă dată, văs, încă o dată, văs, încă o dată, văs, încă o dată, văs, încă Am transmis în direct de la aeroportul internațional Ariconda, salonul oficial, momentul declarațiilor celor doi întâi stătători de biserici. Mai întâi cuvântul de primire al prefericitului părinte Daniel, patriarchul României, iar apoi cuvântul de răspuns al prefericitului părinte Kiril patriarchul Moscovei și al întregii Rusii. Pe cei doi întâi stătători de biserici îi vom asculta și puțin mai târziu când vor veni pe altarul de vară de lângă catedrala Patriarhală, cu unde sfintele moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov vor fi depuse pentru câteva momente pentru o scurtă slujbă, iar apoi ele, ele vor fi duse spre închinare credincioșilor pelerini la Be baldachinul amenajat lângă altarul Catedralei Patriarhale. Vor fi și acolo, după slujba de pe altarul de vară de lângă Catedrala Patriarhală, două scurte declarații ale celor doi întâi stătători de biserici ortodoxe, Părintele Patriarh Daniel și Prefericitul Părinte Kiril al Moscovei și al întregii Rusii. Toate aceste momente le transmitem în direct. Vă spuneam, emisiunea Viața Bisericii de Astăzi este o emisiune dedicată procesiunii Calea Sfinților. O procesiune care a început deja în București din cele două locuri, Catedrala, Catedrala Patriarhală și Biserica Sfântul Spirit, Don Nou Paraclis Patriarhal. Mergem acum la Catedrala Patriarhală. Ne îndreptăm atenția către primul dintre aceste locuri de pornire în pelerinajul Calea Sfinților. La Catedrala Patriarhală se află colegul nostru Aurel Moisiuc. Aurel, ești în direct. Bună ziua și bună ziua, Părinte Teotru, bună ziua, dragi ascultători și purtători în acest pelerinaj pe calea Sfinților. Aici, pe dealul Patriarhiei, în aceste momente, moaștele sfântul, racla cu moaștele Sfântului Dimitrie, au fost ridicate din acest baldachin frumos împodobit și au fost așezate pentru această tradițională procesiune închinată Sfinților. Această procesiune care deschide și încununează aceste zile de sărbătoare. Deschide sărbătoarea Sfântului Ocrotitor al Bucureștilor, Sfântul Dimitrie Basarapou și în egală măsură încununează sărbătorile de până acum dedicate ramului Catedralei Patriarhale. Aici au venit sutele de preoți din protopopiatele Arhiepiscopiei Bucureștilor împreună cu monahi, monahiile și sutele de credincioși care pe parcursul întregii zili, zile au fost și au asistat la Sfânta Liturghiei și mai apoi s-au rocat în Catedrala Patriarhală. În aceste momente, împreună, în sune de toacă, în cântece duhovnicești, în cântări închinate Sfântului Dimitrie, izvorător de mir, a Sfântului Dimitrie Basarabov, ocroditorul Bucureștilor, parcurg acest drum tradițional care leagă Catedrala Patriarhală de Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon și dinpreună urcă pe colina Bucuriei. Este o sărbătoare care a adunat astăzi sute și chiar mii de credincioși care se aranjează acum pentru a urma Sfântului Dimitrie în această tradițională procesiune. Ea este condusă de preasfințitul părinte nostru Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor împreună cu soborul Catedralei Patriarhale a cântărecilor uh, tron, uh, grupului psaltic tronos, din preună cu uh, diaconi din arhiepiscopia Bucureștori, monahiile care deschid această procesiune și flamurile tradiționale duse de uh, clericii ai acestei catedrale patriarhale. Este așadar o zi care începe aici prin uh, a exprima bucurie, a exprima Evlavia pentru acest și care ne face părtași. Pe noi, cei, pe noi cei care suntem aici, împreună cu ascultătorii noștri, în acest pelerinaj duhovnicesc, în acest pelerinaj care pare atât de intim și de propriu pe an ce trece, deși este organizat anual, în fiecare an are o deosebită importanță duhovnicească, o deosebită trăire de la an la an, și aceasta o vedem în aceste zile aici în centrul capitalei, pe colina Bucuriei. Urmăm și noi în procesiunea aceasta condusă de Sfântul Dimitrie, ogroditorul Bucureștilor și așteptăm să ne întâlnim împreună cu ceilalți fiind la baza dealului la crucea lui Brâncoveanu, tradițional la cruce, unde se vor întâlni cu celelalte moaște. Părinte Teodor? Aurel, mulțumim foarte mulți, stimați ascultătorii, așa după cum ne-a spus colegul nostru Aurel Moisiu, care se află la Catedrala Patriarhală. Procesiunea Calea Sfinților a început, prima parte, de la Catedrala Patriarhală, cu Maștele Sfântului, cuvios Dimitrie cel Nou, Crotitorul Bucureștilor. O procesiune care străbate Strada Patriarhiei la intersecția străzii 11 iunie cu Bulevardul Regina Maria, apoi continuă pe Bulevardul Regina Maria până la Cruce. Brâncovenească de la baza Colinei Patriarhiei. Acolo cele două procesiuni uh, se vor uni și vor continua până la baldachinul unde vor fi depuse Sfintele Moaște. Din tinerețe l-ai iubit pe Hristos fericite. Mai lui unul ai dorit cu un flăcărare să-i slujești prin rugăciune neîncetată în pustie, nevoindute, te Cu inima plină de smerenie, dobândind dragostea de Dumnezeu și arătându-te ales al Maicii Domnului. Pentru această nerugănție. veștene ne pe noi, prin rugăciunile tale cuvioase serafine Părintele nostru! 26 octombrie 2017 Aducerea la București a moaștelor sfântului Vios Serafim de Sarov Moștele sântului Cuvios Serafim de Sarov uh, sunt aduse de Prefericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, uh, care a ajuns la București și este așteptată din moment în moment să sosească la Catedrala Patriarhală în finalul procesiunii Calea Sfinților. Vă spuneam, procesiunea Calea Sfinților a început din două locuri, din două sfinte locuri, și-anume Catedrala Patriarhală și Biserica Sfântul Spiridon Nou Paraclis Patriarhal, acolo de unde... Clericii și credincioșii vin cu moaștele Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, dar și cu fragmentul din lemnul Sfintei Cruci care se, păstrează în an, în fiecare, care se păstrează peste an la Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare Victoria din capitală. La Biserica Sfântul Spiridon Nou se află și colegul nostru, părintele Cornel Enache. Cornel, ești în direct. Să părinți bine v-am găsit, stimați ascultători! Aici, la Catedrala Metropolitană Sfântul Scriptural -Sfântu -Sfântu -Sfântu Nou, tocmai s-a pus în mișcare a doua coloană care alcătuiește procesiunea Calea Sfinților. Este vorba despre uh, coloana de care amintai și tu, care uh, aduce fragmentul din lemnul Sfintei Cruci de la parochia Sfântul Basile cel Mare Victoria. Uh, moaștele și icoana Sfântului era de la Eghina și icoana Sfântului Cuvios serafim uh, de Starov uh, este o uh, coloană impresionantă aici uh, rândul este uh, deschis de uh, toacă de uh, purtătorii uh, rifidelor și ai uh, Sfântei Cruci și de asemenea ai frapurilor uh, apoi uh, sunt elevele seminarului monahal de la Mănăstirea Pastărea din episcopia Bucureștilor și mai multe monahii de asemenea de la mănăstirii din, din episcopia Bucureștilor, după care urmează toți preoții, preoții din protocopiatele sector 1, 2 și 3 capitală, precum și uh, protocopiatul uh, Ilfov Nord. Uh, în uh, spatele lor uh, se află de asemenea uh, elevii seminarului teologic uh, Nifor micropolitul din uh, București. Iată în aceste momente uh, coloana deja rândul preoților uh, care este unul impresionant ajunge pe, pe, pe strada Șerban-Vodă în apropierea intersecției cu strada Bidescu-Vodă de unde se vor îndrepta spre, spre Crucea Drâncovenească de la baza dealului Patriarhiei. Este, așa cum spuneam, un moment impresionant pentru că este și așteptat și urmărit de foarte mulți tălărini care și credincioși care au dorit să participe după ce unii dintre ei chiar s-au închinat înainte și au așteptat și la rând au dorit să participe și la acest tălărinaj ca la Sfinților și sunt aici în Cursa catedralei Sfântul Spiridon Nou, cât și în împrejurimi, în pe străzile adiacente, foarte mulți credincioși care asistă la acest, la acest eveniment. În spatele preoților de la cele trei rotoerii din capitală și pe care le-am menționat, și de la rotoeria Ilfog Nord, se află mai mulți părinți consilierii din cadrul administrației pe parchiale, archivistopiei bucureștilor și după aceea, iată avem uh, racla cu, uh, cu maștele Sfântului Rac Nectarie de la Egina, de asemenea uh, fragmentul din lemnul Sfintei Cruci, adus de la parohia Sfântul Vasile Cel Mare Victoria, și uh, icoana Sfântului Erah, Nectarie, de la Eghina și cea Sfântului cuvios Serafin de Sarov, trebuie să menționăm că această procesiune este condusă de preasfințitul Parlam Pleștanul, episcop Vicar Patriarhal, Pelerinii care. Uh, și, credincio și credincioșii dar și clericii care formează această procesiune iată, intonează uh, imne specifice acestui eveniment, în acest moment uh, este vorba despre troparul Sfântului Erach Nectarie de la Egina putem spune că cea mai mare parte a uh, clericilor uh, a părăsit deja Curtea Catedralei Metropolitane sunt Spiridon Nou, acolo încă mai, sunt, încă mai sunt pelerini, care urmează de asemenea să meargă în procesiune, pe când restul, cei care se află deja, se află printre primii care au au ieșit de la Sfântul Spiridon Nou, s-au apropiat deja de Colina Bucuriei. Deci, vorbim despre o procesiune care. Se întinde deja pe câteva sute de metri, este o procesiune organizată în colaborare cu autoritățile locale, iată, circulația este întreruptă pe aceste străzi atâta timp cât are loc această procesiune. Vremea este, ține cu noi, am putea spune, nu este soare, dar nu bate vântul, nu plouă, este destul de plăcut și sperăm să rămână așa și în continuare. Pentru moment atât de aici, Părinte Todor. Cornele, îți mulțumim foarte mult, stimați ascultători, a fost în direct preotul Cornele Nache din cadrul procesiunii Calea Sfinților, procesiunea care a început la Biserica Sfântul Spiridon Nou, Paraclis Patriarhal și se îndreaptă în aceste momente către Crucea Brâncovenească de la baza Colinei Patriarhiei. Acolo se va uni cu procesiunea care vine cu Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, crotitorul Bucureștilor și împreună clericii și credincioșii care au pornit în pelerinajul Calea sinților vor urca culina Patriarhiei pentru a readuce moaștele din nou sub baldachinul unde sunt așteptate de mii de credincioși din capitale. Vă spunem de asemenea că în această după-amiază prefericitul Părinte Kiril Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii care a ajuns la București și se îndreaptă către Catedrala Patriarhală chiar în aceste momente, va aduce moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov care vor fi și ele depuse pentru închinarea credincioșilor care se vor adăuga pelerin, care se vor adăuga celorlalți pelerini care se află la rând pentru a se închina moaștelor sfinților ce l-ar motiva pe un credincios să vină în aceste zile pe Corina Bucuriei să se închine la moaștele Sfântului Serafin de Sarov? Ce este deosebit în viața lui? Probabil că majoritatea credincioșilor cunosc acele maxime ale cuviosului de la Sarov, dintre care amintim salutul cel mai cunoscut. Hristos a înviat bucuria mea. Și aici aș vrea să trimit puțin la părintele Nicolae Steinhardt, care în lucrarea sa cea mai cunoscută, jurnalul Fericirii, plămădită în anii grei de temniță comunistă, spune că cel mai mai mult iubește pe Sfântul Serafin de Sarov pentru că a înțeles că un creștin trebuie să fie întotdeauna fericit. Chiar spune că atunci când Sfântul cuvios intra în cimitirul mănăstirii sale, spunea Hristos a înviat, iar cei din morminte răspundeau o adevărat a înviat. Alte cuvinte celebre ale Sfântului Serafin de Sarov sunt dobândește pacea și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Și, bineînțeles, învățătura sa esențială, receptată foarte puternic, care este inspirată din învățătura Sfântului Simeon teolog, de exemplu, aceea că scopul vieții creștine este dobândirea Harului Duhului Sfânt. Prin practicarea virtuților, spune. Da, și mai ales prin exersarea rugăciunii. Un sfânt al rugăciunii, un sfânt al bucuriei. Și noi avem colina bucuriei, o legătură, să spunem. Da, este o legătură foarte, foarte strânsă și... Știm că... Prefericidul Părinte Patriarha Daniel Are o deosebită evlavie la Sfântul cuvios Serafin de Sarov Prin grija prefericii sale În anul 2013 a fost editată Viața și Învățătura cuviosului Serafin de Sarov Și Acatistul pentru credincioși Și, bineînțeles, preafericirea sa are în atenție și editarea Chiar acestei lucrări despre care ați amintit dumneavoastră Receptarea Vieții și Învățătorii sfântul cuvios Serafin de Sarov În tradiția Bisericii Ortodoxe Române Ne puteți Pune o minune săvârșită de Sfântul Serafin de Sarov ceva deosebit. Cea mai mare minune din viața Sfântului Cuvio Serafin de Sarov este smerenia sa, care este un stâlp cel din tâi al receptării sale la nivel panortodox. Nu este altul mai înainte decât smerenia. Această smerenie este o lucrare minunată care poate fi adusă prin rugăciunile Sfântului Serafin să de Sărău și în viața noastră a fiecăruia. În general, credincioșii mărturisesc despre vindecări deosebite, despre salvări din pericole foarte iminente pe front, în diferite situații grele, accidente și așa mai departe, culese din împrejurile concrete ale vieții. Mai înainte de toate, este bine să privim la zmerenia lui, care este cea din tâi minune, și pentru cuviosul Serafim, dar și pentru noi care ne vom închina cuviosului în aceste zile de sărbătoare de pe colina Bucuriei. L-am ascultat pe Ionuț Barbu, doctor în teologie la Academia Teologică din Moscova, unde a susținut o teză de doctorat despre viața și minunile Sfântului Serafim de Saurob. Un scurt interviu realizat de colegul nostru Aurel Badea Nicula. Păcătorule de minuni și alesule al lui Hristos, grabnic ajutătorule și rugătorule al nostru, sfinte părinte Serafime, slăvind pe Domnul cel ce te-a slăvit pe tine, cântare de laudă îți aducem, tu dar cel ce ai mare îndrăzneală către Dumnezeu. Din toate nevoile, izbăvește-ne pe noi, cei ce strigăm ție, bucură-te cu vioase, Părinte Serafime, mare făcător de minuni. 26 octombrie 2017. Moaștele Sfântului Cuvios Serafin de Sarov sunt aduse la București, la sărbătoarea Hramului Catedralei Patriarhale. Procesiunea Cale Sfinților, în direct, pe frecvențele radioului 30, Radioul Patriarhiei Române, pelerinajul din București este în desfășurare în aceste momente. În cadrul pelerinajului se află și colegul nostru, preotul Cornel Enache. Cornel, te ascultăm din nou, ești în direct. Da, părinte Todor, e adevărat, procesiunea despre care vă spuneam, tocmai și pe care am urmărit-o tocmai a ajuns uh, pe, la baza dealului Patriarhiei, la baza Colinei Bucuriei. Uh, chiar acum, lângă, pe lângă uh, crucea uh, Brâncovenască, de la uh, baza Colinei uh, Bucuriei, trece uh, partea procesiunii, uh, aceea care uh, ia să aduce uh, racla cu lemnul Sfintei Cruci și Uh, Cealaltă uh, care conține uh, maștele Sfântului era Nectarie de la Eghina. În acest moment uh, cele două procesiuni au făcut uh, juncțiunea Este vorba și de uh, procesiunea cu maștele Sfântului Cuvios uh, Dimitrie cel Nou Ocrotitorul Bucureștilor uh, Cea condusă de preasfințitul uh, Timotei Trahoveanul uh, Amândouă de deci, procesiunile așadar s-au reunit aici, racnele, au ajuns așadar una lângă cealaltă și fără vreo oprire în acest moment urcă spre vârful Colinei Bucuriei, urcă spre Catedrala Patriarhală, Fintele moaște așadar purtate în procesiune vor fi depuse la baldachinul de la de lângă Catedrala Patriarhală acolo se vor așeza uh, într-o rânduială care a fost uh, dinainte stabilită și preoții și credincioșii respectiv pe platoul din fața altarului de vară unde se va aștepta sosirea uh, celor două uh, delegații de la aeroport, este vorba despre uh, delegația uh, bisericii noastre și cea a Patriarhiei uh, Moscovei și a întregii Rusii, pe care o așteptăm în uh, frunte cu Părintele patriarh Kiril, spre a ne aduce uh, pentru închinare uh, moaștele Sfântului Cuvios uh, Serafin de Sarov. Iată așadar, uh, în uh, privirea Pelerinilor care așteaptă la rândul creat de multă vreme, deja aici, pe Colina Bucuriei, de-a lungul întregului Deal și până pe bulevardul Regina Maria, cele două procesiuni de care vorbeam mai devreme urcă încet spre Catedrala Patriarhală. Părinte, totuși! Hârnel, îți mulțumim foarte mult, stimați ascultători, așadar, procesiunea Calea Sfinților în... Forma pe care o cunoaștem deja de câțiva ani Se apropie de final În sensul că cele două procesiuni Deja au făcut, s-au unit La baza colinei Patriarhiei Lângă Crucea Brâncovenească Și urcă acum pe colina Patriarhiei Unde moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie Cel nou Ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, și, și racla cu lemnul Sfintei Cruci Vor fi depuse din nou sub baldachinul Unde au fost în ultimele două zile Pentru închinarea credinței din cioșilor pelerini. Puțin mai târziu acestor uh, sfinte moștea, acestor odoare Sfinte, uh, li se vor adăuga oacă care a, este adusă de prefericitul părinte Chiril, patriarhul Moscovii și al întregii ruzii, care conține un fragment din moșterele Sfântului cuvios Serafim de Sarov. Despre sfântul Serafim de Sarov vorbim și în continuare în viața Bisericii o ediție specială astăzi când. Uh, are loc Procesiunea Calea Sfinților. Ascultăm un scurt documentar realizat de colegul nostru, Aurel Nicula. Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Procesiunea Calea Sfinților, în direct la Radio Trinitas. Nișni-Novgorod, noiembrie 1831 După un drum nevoios, greu și obositor, prin pădurile Sarovului, în fața chiriei bătrânului Serafim apare tânărul negustor Nicolae Motovilov. Căuta răspuns la o întrebare. Îl măcina de mult timp. Părinte, cum aș putea vedea Harul Sfântului Duh? Cum pot să-mi dau seama dacă este într-o mine sau nu? Noi acum suntem amândoi într-un Duhul Sfânt, fiule, de ce nu mă privești? Nu vă pot privi, părinte, pentru că ochii vă luminează ca fulgerul și fața vă este mai strălucitoare ca soarele. Nu te teme, prietene, al lui Dumnezeu, acum și tu ești la fel de strălucitor ca mine. Înseamnă că și tu ești în lumina Duhului Dumnezeesc, altfel nu mai putea vedea că sunt așa. Aceeași întrebare l-a făcut și pe viitorul Sfânt Serafim al Sarovului să caute singurătatea pustiei. A plecat din casa părintească la 24 de ani și a lăsat mama singură, tatăl său murise când avea 3 ani. După ani de nevoință, prin dobândirea și cultivarea virtuților, întrebările și-au găsit răspunsul. Iar tânărul monah rus devine Ava Serafim. Deși e un nevoitor aspru, deși la începutul vieții monahale mânca aproape numai ierburi fierte, alegând să aibă o ascează cu totul severă, el era foarte vesel și bucuros și chiar îi făcea pe oamenii care veneau la el să ceară sfatul, să râdă, să glumească. Sfântul Serafim a fost în primul rând un sfânt al bucuriei. Salutul lui era... Hristos a înviat bucuria mea. Părintele Nicolae Steinhardt spune că cel mai mult îl iubește pe sfântul să la de Sarov pentru că a înțeles că un creștin trebuie să fie întotdeauna fericit. Că l-a întâlnit pe Hristos, că l-a avea pe Hristos în inimă. Chiar spune că atunci când sfântul cu vios intra în cimitirul mănăstirii sale, spunea Hristos a înviat, iar cei din morminte răspundeau adevărat a înviat. Bucuria lui dinăuntru că îl trăiește alături de Hristos se transforma și în bucuria vederii celui din fața lui care poartă, nu așa, chipul lui Hristos, chipul celui care l-a creat. El îi îndemna pe oameni să dobândească Duhul Sfânt. Un documentar despre viața Sfântului Cuvios Serafim Desarov, realizat de colegul nostru Aurel Badea Nicula. L-ai iubit pe Hristos fericite Și numai lui unul Și numai lui unul Ai dorit cu flăcărare Să-i slujești Prin rugăciune nencetată În pustie nevoindu Gostea de Dumnezeu și arătându-te ales al Maicii Domnului. Pentru aceasta ne rugăm ție. Lăvește-ne pe noi, prin rugăciunile tale, cuvioase Serafime, Părintele nostru. 26 octombrie 2017 Aducerea la București a moaștelor Sfântului cuvios Serafim de Sarov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 Bucură-te cuvioase, părinte Serafime, mare făcător de minuni! 26 octombrie 2017 Moaștele sfântului cuvios Serafim de Sarov sunt aduse la București, la sărbătoarea Hramului Catedralei Patriarhale. Perelinajul este pe lângă o școală a credinței și o expresie a vieții îndreptate către Dumnezeu. Toată viața îl căutăm pe Dumnezeu, chiar dacă uneori poate nu ne dăm seama de acest lucru. Însă în timpul unui perelinaj, această căutare devine călătorie cu Dumnezeu și întâlnire cu El. Există în această călătorie o lucrare sfântă a luminării sufletului și o sfințire a vieții. Sărbătoarea cuviosului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. O pas duhovnicesc pentru credincioșii din București și din întreaga țară. Viața Bisericii aici pe frecvențele Radio Trinita, o ediție specială dedicată procesiunii Calea Sfinților, un eveniment care în fiecare an reunește foarte mulți credincioși pelerini pe colina Patriarhiei, un eveniment care vibrează de credință, vibrează de toate năzuințele frumoase pe care le-au toți cei care vin în aceste zile pentru a se închina moaștelor sfinților la... Colina Patriarhiei, la Catedrala Patriarhală. Sunt prezenți în aceste momente pe, Catedra pe Colina Patriarhiei, lângă Catedrala Patriarhală, o, o mare de credincioși și foarte mulți preoți îmbrăcați în veșminte luminoase care s-au așezat uh, acolo pentru... Slujba care va avea loc nu peste multă vreme, o slujbă uh, dedicată Sfântului cuvios Serafim de Serov, ale cărui Sfinte Moaște vor fi aduse uh, din moment în moment de Prefericitul Părinte Chiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii și care vor rămâne spre închinarea credincioșilor, peleirini, la sărbătoarea Sfântului Cuvios, Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Procesiunea Cale Sfinților, care vă spuneam a început din două locuri, din două locuri sfinte, Catedrala Patriarhală și Biserica Sfântului Spiritul Nou, Paraclis Patriarhal, a ajuns la final. Cele două procesiuni s-au reunit La baza colinei Patriarhiei Lângă crucea brâncovenească Iar apoi uh, s-a urcat pe colina Patriarhiei Unde moaștele au fost depuse din nou Sub baldachinul special amenajat Acolo unde uh, foarte mulți pelerini în, în ultimele două zile Au venit să se închine lor Au venit să participe la sfintele slujbe uh, Care se săvârșesc uh, într-un mod uh, foarte solemn În această perioadă uh, La altarul de vară de lângă Catedrala Patriarhală. Radio Trinitas transmite în direct toate aceste momente. Este vorba despre slujba privegherii pe care în această seară vom transmite în direct imediat după procesiunea Cale Sfinților. Va începe în jurul orei 18 aproximativ. O slujbă de priveghere, adică vecernia unită cu Litia, dar și utrenia zilei următoare, adică sărbătorii Suntului Cuvios Dimitrie cel Nou, vor fi săvârșite pe altarul de vară de lângă Catedrala Patriarhală. iar mâine dimineață Radioul Patriarhiei Române, după emisiunea Viața Cetății, va transmite în direct slujba Sfintei Liturghii, ce va fi săvârșită de trei întâi stătători de biserici ortodoxe. Este vorba despre Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Prefericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, dar și despre Prefericitul Părinte Rastislav, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Rom din Ținuturile Cehiei și din Slovacia. Cei trei întâi de biserici au uitat de asemenea mă iertați și de prefericitul părinte Anastasie al, al Tiranii și al întregii Albanii, care va fi prezent de asemenea din această seară la evenimentele care vor au loc aici la Catedrala Patriarhală cu prilejul Hramului acestea sărbătorarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Slujba Sfinte Liturgie o vom transmite în direct. La finalul acesteia, prefericitul părinte patriarh Daniel va acorda distinția cea mai înaltă a patriarhiei române, crucea patriarhală, unor mărturisitori care au pătimit în timpul regimului comunist au pătimit pentru credința ortodoxă, pentru credința creștină. Suntem într-o ediție specială a emisiunii Viața Bisericii, așteptând transmisiunea în direct de la altarul de vară, de lângă Catedrala Patriarhală, în momentul care va marca aducerea la București a moaștelor Sfântului Cuvios Serafim de Sarov de prefericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii. În scurt timp, de la aeroportul internațional, internațional Aricoanda, prefericitul Părinte Kiril și Părintele nostru Patriarh Daniel vor poposi lângă Catedrala Patriarhală, pe altarul de vară, va fi săvârșită, după cum vă spuneam ceva mai devreme, o scurtă slujbă, iar apoi moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov vor fi depuse spre închinare credincioșilor pelerini. După acest, această perioadă, după aceste zile de hram, Sfintele Moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov vor rămâne în capitala României, la Biserica Comunității Ruse, Biserica Sfântul Nicolae Tabacu. Acolo ele vor putea fi cinstite, vor putea fi venerate pe întreg parcursul anului. Rămâneți alături de noi! Într-o tine, părinte, Cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, Căluând crucea, ai urmat lui Hristos Și lucrând, ai învățat să nu se uite la trup, Că este trecător, ci să poarte grijă de suflet, De lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură Cuvioase Părinte Dimitrie, Duhul tău! Sărbătorile Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor <sus> 17 și 32 de minute, în emisiunea noastră specială, dedicată procesiunii Calea Sfinților, uh, suntem uh, într-un moment de așteptare, uh, pentru că moștele Sfântului Cuvios Serafim de Săruv sunt așteptate să ajungă pe colina Patriarhiei. Alături de noi, în aceste momente, în direct, se află colegul nostru, Aurel Moisiuc, uh, el însuși aflat la Catedrala Patriarhală printre clerici și credincioși. Aurel în direct. Bună ziua, Teodor, bună ziua, stimați ascultători și dragi pelerini în acest uh, pelerinaj pe calea Sfinților. Chiar în aceste momente ne încearcă emoțiile frumoase legate de primirea celui care este sântul uh, întregului Ținut al Rusiei Socotit și al Ținutului Starovului, Terafim. În aceste momente, aici, pe dealul uh, Patriarhiei, s-au adunat acele două procesiuni care au au fost pe strățile Bucureștilor și au vestit, au încununat această sărbătoare a Sfântului Dimitrie, ocrotitorul Bucureștilor, iar în aceste momente ne încearcă sublime sentimente de frumusețe duhovnicească, pentru că îl așteptăm să-l întâmpinăm, îl așteptăm să ne închinăm și îl așteptăm pe musafirul nostru venit din Rusia, pe Sfântul uh, Serafim de Sarov, cel care va încununa această sărbătoare și care va face din aceste zile frumoase în Rebucureștilor niște zile internaționale duhovnecești, deoarece pot spune că el este adus de însuși Patriarhul Chiril, Patriarhul întregii Rusiei. Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii care este așteptat din clipă în clipă să urce colina Bucuriei. Ei vor veni într-o delegație de la aeroportul internațional, după cum știm deja și cum ascultătorii știu acest lucru. E aici este așteptat de către un sobor de slujitori care vor așteaptă pregătiți locul unde va fi așezat. Vor fi așezate Rac racla cu Sfântului Serafim de Sarov și implicit sunt pregătiți pentru un mic program duhovnicesc, liturgic de primire a celui care este patriarhul Moscovei și al întregii Rusiei. putem spune că aceste noastre au fost întâmpinate de îndestecătorul bisericii noastre la aeroport și așteptăm din moment în moment să sosească aici, în fața Catedralei Patriarhale, între Catedrala Patriarhală și Reședința Patriarhală. Pot să spun că soborul Corala, seminarului teologic Mifon, metropolitul din capitală, așteaptă aici pentru a-i cânta Sfântului Serasim proparul și cântece duhovnicești. Este așadar o zi frumoasă, o zi cu așteptări duhovnicești înalte în aceste momente aici, deoarece am întâlnit pelerini care au spus că vin să stea a doua oară la acest pelerinaj, la această rând, pentru a se închina special Sfântului Serafim. De moaștile Sfântului Serafim și de personalitatea și virtuțile Sfântului Serafim, sunt sigur că au auzit mulți dintre acești pelerini și de aceea vin pentru a înălța rugăciuni vin pentru a-și aduce obolul lor pentru a face din această zi una deosebită. Trebuie să mai spunem ascultătorilor noștri că aici programul liturgic duhovnicesc, va continua fără, după această primire a moaștelor Sfântului Serafin de Sarov, cu o priveghere frumoasă închinată Sfântului Dimitrie, ocrotitorul cetății Bucureștilor, el va fi săvârșită de nimeni altul decât preasfințitul părinte Naum de Rute, cel care are jurisdicție și peste uh, localitatea Basarabov, locul de naștere și viețuire a Sfântului Dimitrie, ocrotitorul nostru drag de aici, de pe colina Bucuriei. Este o priveghere la care sunt invitați atât cei aflați în capitală, cât și dragii noștri ascultători, care de fiecare dată ne sunt părtași la aceste urcușuri duhovnicești, deoarece această slujbă a este, probabil, și sunt sigur de acest lucru, cel mai înălțător uh, moment, deoarece în această slujbă este cuprinsă întreaga viață a Sfântului Dimitrie uh, Basarabov, ocrozitor bucureșilor, am avut o sincopă acum deoarece am fost copleșit de emoțiile aceste de primire a delegației venite din uh, Rusia. În acest moment, delegația a sosit aici pe stanada Catedralei Patriarhale și se fac ultimele pregătiri pentru a întâmpina odorul cel mai depres adus din uh, Rusia. Sfântul Serafim de Sarov, în acest moment, clopotele Catedralei Patriarhale anunță sosirea unui sfânt unui casnic al lui Dumnezeu, unui prieten al lui Hristos, un prieten al poporului român. Și în aceste momente, uh, ras la Sfintele maște, a ajuns aici pe la Catedralei patriarcale, ea este adusă de un mitropolit rus și vor fi așezate, sunt așezate în aceste momente, uh, în baldachinul special amenajat cu celelalte Sfinte care au venit din procesiune. Acum se fac ultimele pregătiri pentru primirea întâi sătătorului Bisericii Ortodoxe a Rusiei, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Preafericitul Sanctitatea Sa, Preafericitul Părinte Patriar Kiril. În acest moment, Preafericirea Sa a coborât împreună cu delegația Bisericii Ortodoxe Ruse, împreună cu întâștăcătorul Bisericii Ortodoxe Române. Aici au coborât din uh, mașini și se pregătesc pentru a așeza racla Sfântului Serafim în baldachinul special amenajat. În aceste momente, cu toți, suntem bucuroși de sosirea acestor, uh, acestui odor, acestei bucurii și suntem încredințați de ajutorul lui, de credința pelerinilor care așteaptă să se închine de bucuria neîncetată pe care o face atât poporului rus și de astăzi înainte poporului nostru, deoarece racla cu moastrele Sfântului Serafim de Sarov nu se va mai întoarce în Rusia, ci va rămâne de acum înainte la Biserica Sfântul Nicolae Tabacu din capitală, Biserica Comunității Ruse din București, în egală măsură unde toți bucureștenii și toți pelerinii în București vor putea să vină, să se închine la Sfântul Serafim de Sarov. Așadar, adresez pe această cale o invitație tuturor celor care vor să facă din viața lor lumină, să facă din bucuria lor o bucurie a familiei, o bucurie a sufletului, o bucurie a dragostei arătate către acești sfinți care sunt casnicii lui Dumnezeu. Aurel, îți mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte pline de suflet, pline de entuziasm, așa cum mă sunt convins că este și uh, credința și entuziasmul celor care uh, sunt acolo pe colina Patriarhiei în, uh, într-o participare afectivă și efectivă la toate evenimentele uh, care sunt organizate, uh, iată, cu prilejul procesiunii Calea Sfinților. Vă spuneam ceva mai devreme, estimați ascultători, că trei conducători de biserici ortodoxe ajung astăzi în capitală pentru a participa la evenimentele religioase prilejuite de Hramul Catedralei Patriarhale. Prezența în premieră în capitala României a întâi ortodoxi din foste țări comuniste aduce un plus de semnificație sărbătorii hramului din acest an dedicat a părătorilor ortodoxiei în timpul comunismului. Preotul Cornele Nache ne aduce detalii. Prefericitul Părinte Chiril este primul patriarh rus care vizitează România după căderea regimului comunist din 1989. Întâi Bisericii Ortodoxe a Rusiei a fost ales în această demnitate în data de 27 ianuarie 2009 și întronizat la 1 februarie 2009 în Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova. Prefericitul Părinte Anastasie, arhiepiscopul tiranei, duresului și al întregii Albanii se va afla la București pentru a treia oară. Prefericirea sa a fost prezent pentru prima dată în România în 19 195, cu prilejul evenimentelor dedicate în plinirea 110 ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și a 70 de ani de la ridicarea acesteia la rang de patriarhie. Următoarea vizită oficială a avut loc la invitația Patriarhului Teoptist în anul 2003, în perioada 8-19 noiembrie. Prefericitul Părinte Anastasie conduce Biserica Ortodoxă Albaniei de 25 de ani. Prefericitul părinte Rastislav, mitropolitul bisericii ortodoxe din Ținuturile Cehiei și din Slovacia, se va afla pentru prima oară la București, după întronizarea sa îndemnitatea de mitropolit primat, în anul 2013. Din tinerețe l-ai iubit pe Hristos, fericite, și numai lui unul ai dorit cu flăcărare să-i slujești prin rugăciune nîncetată în pustie nevoindu-te cu inima plină de smerenie dobândind dragostea de Dumnezeu și arătându-te ales al Maicii Domnului. Pentru aceasta ne izbăvește-ne pe noi prin rugăciunile tale cu vioase serafime, Părintele nostru. 26 octombrie 2017 Aducerea la București a moaștelor Sfântului Cuvios Sărafim de Sarov. Sfântul Cuvios, Părintele nostru Dumitru Cel Nou, după ce o vreme a fost păstor al turmelor satului natal, Întrarepându-se cu Dumnezeescul dor, s-a retras într-o peșteră în Sihăstrie. Acolo s-a nevoit mulți ani în post și rugăciune, urcând treptele înalte ale sfințeniei. Sfinte Dimitrie, păstor simplu și slujitor între oameni, cu fericire te-a Dumnezeu. Sărbătorile Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, ocrotitorul Pelerinilor. Dumnezeu e mare și puternic, peste tot e Dumnezeu. Ne bucurăm, am 80 de ani și sunt mândră ca răușită. Trebuie să avem răbdare, pentru asta venim aici, să ne rugăm, pentru mântuire, pentru sănătate, pentru copii, pentru toată lumea. Și să avem răbdare, fără răbdare nu primim nimic de la Dumnezeu, asta ne cere, primul lucru este răbdare. Mă rog pentru timp de păcăință să-mi dea Dumnezeu, că eu sunt la 75 de ani, mai vreau să trăiesc, chiar dacă e greu. Vezi, Dumnezeu îți dă ție curajul de a înțelege că ne iubește Dumnezeu prin necazurile, lipsurile, bolile, toate astea, noi le primim. Dar prin înțelepciunea lui Dumnezeu zicem, Doamne, dacă e de la Tine, totul o să-mi iei. Sărbăm Sfinții, așa simțim noi nevoie de a le serba ziua prin prezența noastră aici. 24-29 octombrie 2017 Sărbătorile Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor 17 și 45 de minute, estimați ascultători, într-o ediție specială a emisiunii Viața Biserici aici pe frecvențele radioului Patriarhiei române astăzi în ajunul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Procesiunea Calea Sfinților s-a încheiat, a avut loc pe străzile capitale, în centru, um, spre Catedrala Patriarhală, unde moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Ierarh Nectarie, dar și fragmentul din lemnul Sfintei Cruci au fost depuse din nou sub baldachinul special amenajat lângă altarul Catedralei Patriarhale pentru închinarea credincioșilor. Așteptăm acum momentul în care se vor adăuga acestor odoare sfinte, moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, însă numai după ce va avea loc acel scurt moment liturgic, vă spuneam, pe altarul de vară de lângă Catedrala Patriarhală, un moment liturgic la care vor lua parte prefericitul părinte. Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, care a adus aceste sfinte moaște, Părintele Patriarh Daniel, de asemenea. După momentul acesta liturgic, va continua, va începe slujba privegherii, săvârșită în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, unul dintre cele mai așteptate momente liturgice din aceste zile dedicate hramului Catedralei Patriarhale de la ora 18 aproximativ așadar pe altarul de vară de lângă Catedrala Patriarhală va fi oficiată privegherea în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie Cel Nou, slujba va fi săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Naum, metropolit de ruse bulgaria Radio Trinta va transmite în direct acest, această slujbă În continuare ne îndreptăm atenția din nou către Moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov mult așteptat în aceste zile de și pelerini lângă Catedrala Patriarhală se află colegul nostru, preotul Cornele Nache care ne oferă mai multe amănunte despre acest moment în care sunt aduse Moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov. Părinte Cornelești, în direct Serona, Părinte Teodor, bine v-am regăsit, stimați ascultători, chiar da. în acest moment cei doi împi spusători prea fericitul părinte, Patriarh Kiril, al Moscovei și al Întregii Rusii și prefericitul părinte Patriarh Daniel, este din uh, reședința patriarhală, acolo unde au intrat în urmă cu câteva minute după ce uh, cele două delegații au sosit de la aeroport. Uh, este momentul mult așteptat de care uh, spuneai cei doi înțelugățători, iată, vor veni. La, aici la Catedrala Patriarhală vor fi înveșmântați cu, cu maștii și după aceea moaștele Sfântului Serafim de Sarov vor fi purtate în procesiune până la altarul de vară unde uh, vor fi așezate pe uh, masa rânduită. Uh, cei doi patriarhi acum uh, se află Uh, în Catedrala Patriarhală este un scurt moment uh, în care, uh, iată, cei doi înfriscători uh, vor face, să spunem așa, un fel de vizită de prezentare a acestui uh, sunt locaș după care uh, vor avea loc uh, momentele de care pomeneam, și uh, aici uh, sunt așteptate cu mare, mare nerăbdare, dacă putem spune așa, de mii de pelerini care sunt prezenți pe Dalul Patriarhiei. Uh, nu, cei doi uh, patriarhi înveșmântați în manti uh, sunt uh, deja pe culoarul care este spre uh, stabilit și amenajat uh, Uh, între, între ieșirea de la reședința patriarhală, baldachinul de lângă Catedrala Patriarhală, uh, respectiv altarul de vară. Iată, în aceste momente, în spunetul gropotelor de la Catedrala Patriarhală, uh, mașele Sfântului Studios în Seraphim de Sarovă sunt uh, purtate în procesiune uh, de către un eranc din delegația Patriarchiei Moscovei și a întregii ruții, Sunt pusate chiar în fața celor doi Patriarchi care trec acum, pe lângă uh, baldachinul, de lângă reședința patriarchală, refericitul Părinte Patriarchului Chiril, uh, Dumnezeu, uh, binecuvânt sunt uh, mulțimea care se află pe ambele laturi care acestui culoar uh, sunt. Așadar, uh, vă spuneam că-și păsați uh, în mazdii, uh, în mazdiile uh, și în uh, toate scolurile uh, deșurăților uh, lor uh, patriarcale. Uh, mai sunt se metri Până când se doi Patriarhiaști Aieștării celor Ortodoxe și Rorii vor uh, ajunge la altarul de vară, ale cărui trebuie să sunt urcate acum în uh, glasurile uh, celor care internează uh, troparul ce și celor lucrurios de și troparele celor care se prezesc aici, pe colina Bucurii, uh, au ajuns deja la altarul de vară. Sfintele moaște au fost uh, așațase pe o masă rântuită și uh, iată, în uh, aceste momente, uh, părinții bineînțelesați cu o mandată, dacă a putea spune așa, pe platoul din fața catedralei patrimale de Planada de Colina Bucurii. Aici va avea loc uh, și o slujbă specială pentru primirea Sfintelor Aștepte un moment lui destul de scurt, va cuprinde o binecuvântare mică într-o bară și să fie sărașită. Să o și Polifroniu, dar vă invit să ascultăm în direct aceste momente, Parinte Teodor. Suprasfințită, Bine Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, cum și purura și în vecii vecilor. Amen. Oh. pe noi, Dumnezeule, după mare, minat, rugăm, uneți-ne și ne minuiește. Domne, milă ești, domne, milă ești, Încă ne rugăm pentru prefericitul Părinte Chiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii. Pentru preafericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locțitorul tronului Cezarei Capadociei, Și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Română. Și pentru toți înalt preasfințiții, și preasfințiții părinți prezenți la această sfântă slujbă pentru sănătatea și întuirea lor. Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos, oastea, pentru prea cu și prea cu părinți, și pentru toți binecredincioșii creștini prezenți la această Sfântă Slujbă.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 Acum și pururea și în veci vecilor. Slavăție slavă Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavăție. o Dumnezeu nostru pentru rugăciunile preacuratei maici sale cu puterea cinstite și de viața făcătoare cruci cu rugăciunile Sfințelor împărați Constantin și Elena ale sfântului cuvios Serafim de Sarov ale sfântului cuvios Dimitrie cel nou crotitorul bucureștilor ale sfântului era nectar de la Eghina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 până fericitului Părinte Chiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii. Dăruiește-i, Doamne, zile îndelungate și bună sporire în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și încărmuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii. Și îl într-un mulți ani. ani trăiască. Domnule. Precheri sale, prea fericitului părinte Patriarh Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locitorul tronului Cezarei, Capadociei și Patriarhul bisericii ortodoxe române, dăruieștei Doamne zile îndelungate și bună sporire în dreapta a propovăduire. A cuvântului adevărului tău și încărmuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii și îl păsește într-un multian. traiască! <fie> și preasfințicilor părinți prezenți la această sfântă slujbă, dăruiește-le Doamne, zile îndelungate și bună sporire în dreapta, apropăvăduirea cuvântului adevărului tău și încrămuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii și îi păzește într-un multian. Binecredincios popor român de pretutindeni, conducătorilor sării noastre, mai marilor orașilor și ai sateilor, iubitoarei de Hristos armată, prea cu și prea cu cernicilor părinți, și tuturor binecredincioșilor creștini care sunt de față la această sfântă slujbă. Dele le Doamne, zile îndelungate cu viață pașnică Sănătate și mântuire Și într-o toate bună sporire Iar asupra vrăjmașilor birăință cei păzește într-o mulți Cunile Sfinților părinților noștri. Doamne Iisusele Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. astea prea fericite părinte patriarhi al Moscovei și al întregii Rusii, în al prea și prea sincile văstre, prea cuvios, prea cu cei părinți, părinți că din țoș pelerini. Astăzi, prin voia lui Dumnezeu, avem bucuria de a întâmpina pe colina patriarhii, alături de moștile sfântului Rîd cuvios Dimitrie cel Nou și moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, aduse prin bunăvoința Preafericitului Părinte Chiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, un mare cinstitor al moaștelor Sfinților. Vă mulțumim, Preafericirea voastră, iubit frate în Hristos și coslujitor, că ați venit la Marea Sărbătoare a Catedralei Patriarhale și a orașului București, la Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitre cel Nou. Binecuvântarea și bucuria pe care ni le aduce Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitre cel Nou sporesc și mai mult anul acesta prin prezență la București a moaștelor Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, făcătorul de minuni care a trecut la Domnul în anul 1833 și a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Rusă în anul 1903, fiind foarte cunoscut și mult prețuit astăzi în toată Ortodoxia. Moaștele Sfântului Cuvios, Dimitrie cel Nou, care a trăit în veacul al 13 lea în vremea țaratului român-bulgar al Aseneștilor, au fost aduse la această catedrală în ziua de 13 iulie 1774, în timpul evlaviosului mitropolit Grigore al II-lea al țării românești, prin bunăvoința generalului rus Petru Saltăcov, Acest general, întorcându-se din războiul rus turc a trecut prin satul Basarab sau Basarabov, la sud de Dunăre, pe teritoriul Bulgariei, ocupată de otomani încă de la sfârșitul secolului al XIV-lea. Aflând moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în acel loc, pentru a nu fi profanate de otomani, generalul rus Petru Salticov l-a luat cu sine cu intenția de a le trimite în Rusia. Însă la trecerea prin București, la rugămintea metropolitului Grigore al ii al țării românești și a unui negustor credincios, Hagi Dimitrie, generalul rus le-a dăruit poporului român ca o mângâiere pentru multele suferințe îndurate de români în cursul acelui război și mai ales pentru că Sfântul Cuvios Dimitrie era de origine Vlah, adică român. Astfel, moaștele au fost așezate cu cinste în iulie 1774 în Catedrala Metropolitană din București, devenită Catedrală Patriarhală în anul 1925. În anul 1955, constatând că Sfântul Cuvios Dimitre se bucură de mare cinste în evlavea românilor din întreaga țară, la propunerea Patriarhului Justinian Marina, Sfântul Sinod a proclamat generalizarea cultului său în întreaga Biserică Ortodoxă Română, stabilindu-i ca zi de prăzuire 27 octombrie, a doua zi după sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvoritorul de mir. Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfântul Cuvios Serafim de Sarov, deși au trăit în și țări diferite, au în comun Sfințenia, ca dar al Sfântului Duh, pe care l-au cultivat prin credință statornică și vețuire sfântă. De asemenea, ca o trăsătură comună, moaștele celor doi Sfinți Cuvioși au traversat o perioadă grea aceea a dictaturii comuniste, care a persecutat religia în general și Biserica Ortodoxă în special. În Rusia, după Revoluția Bolșevică din octombrie 1917, a început o campanie de distrugere a Sfintelor Moaște ca parte a planului de a slăbi și a discredita Biserica Ortodoxă Rusă. Moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov Au fost confiscate de regimul comunist în anul 1926 Și ascunse prin diferite muzee până li s-a pierdut urma Abia în anul 1991 aceste moaște au fost găsite și înapoiate Bisericei Ortodoxe Ruse La București după cum se știe, regimul comunist a încercat în mai multe rânduri mutarea reședinței patriarhale și a catedralei patriarhale de pe istoricul deal al mitropoliei, deoarece statul comunist era deranjat de vlavea credincioșilor care cinsteau moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în apropierea clădirii Marea Dunări Naționale, forul legislativ al României Socialiste. Astfel, chiar în octombrie 1989, înainte de Revoluția Română din decembrie 1989, Ceaușescu a interzis organizarea Hramului Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la Catedrala Patriarhală, programând pentru aceeași dată, 27 octombrie, o sesiune de lucru a Marii Adunări Naționale. Deși supus presiunilor și amenințărilor, vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist nu a mutat departe moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie, ci la biserica Sfântului Nicolae Vlădica, la poalele dealului, în vecinătatea Catedralei Patriarhale. La două luni după această umilire a Sfântului Cuvios Dimitrie, în 22 decembrie 1989, Regimul comunist condus de Nicolae Ceaușescu s-a prăbușit, iar românii credincioși strigau pe străzile Bucureștilor, cu noi este Dumnezeu. Așadar, înțelegem că Sfinții lui Dumnezeu sunt dascăli cei mai siguri și prietenii cei mai apropiați ai oamenilor, pentru că ei sunt prietenii cei mai apropiați a lui Hristos Dumnezeu. Totodată, Sfinții ne învață cel mai bine că unitatea ortodoxiei este comuniune în rugăciune și cooperare în misiune pentru mântuirea oamenilor. Astăzi, în fața tentației de secularizare, Sfinții ne învață că dacă uităm pe Dumnezeu, vom uita repede și scopul sfânt al vieții omului pe pământ, și anume căutarea vieții veșnice din împărăția cerurilor. Sfinții ne învață să descoperim prin rugăciune iubirea smerită față de Dumnezeu și iubirea milostivă sau darnică față de semen, dar și bucuria comuniunii fraterne în Biserica lui Hristos ca a bucuriei din împărăția cerurilor. Anul 2017 a fost proclamat de Biserica Ortodoxă Română drept an comemorativ al patriarhului Justinian și al apărătorilor ortodoxiei în timpul comunismului. Din acest motiv, am invitat pe prea fericitul părinte Kiril al Moscovei și al întregii Rusii, precum și pe ceilalți tîstetători ai bisericii ortodoxe suror care au suferit în timpul regimului comunist, ca să comemorăm prin rugăciune și recunoștință suferința și jertfa mărturisitorilor și apărătorilor ortodoxiei în timpul persecuției comuniste împotriva Bisericii, dar și pentru a cultiva mai intens cooperarea frățească în promovarea credinței ortodoxe în societatea de azi. Ne rugăm Sfinților Cuvioși, Dimitre cel Nou și Serafim de Sarov, să înalțe către Dumnezeu rugăciunile lor pentru sănătatea și mântuirea tuturor celor care iubesc pe Hristos și biserica sa în lumea de astăzi. Vășa blăjenstvă, blăjenie și Patriarh uh, Românschi, Vășa Văsocă Preasvișenstvă și Preasvișenstvă, draghi atții, brații și sestre! Preafericirea voastră, preafericite Părinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, înalt presunțiile și preațântiile voastre, precum cucerim părinți, iubiți frați și surori. Serdeșne blagădăriu vașa blajenstvă za teople slava privestuie și za liubezne preglașenie a România. Mulțumesc cordial preafericirii voastre pentru cuvintele călduroase de salut și pentru invitația de a vizita România раддуюсь возможности побывать на благословенной румынской земле i воочию увидеть благочестие верующего румынского народа. Sunt să am posibilitatea de a ajunge pe binecuvântatul pământ românesc și să văd pe viu evlavia credinciosului poporul român. Atlica на просьбу вашегоого блаженства я привез дар братской румынской православной церкви частицу мощей великого святого, преподобного серафима саровского которого широко почитают и в России, и в Румынии. Respinzând solicitării pe fericirea voastre, am adus în dar Bisericii ortodoxe române surori o păticiică din moaștele unui mare sfânt, acuviosului Serafim din Sarov, care este iubit mult atât în România, cât și în Rusia. Priopodobnyi Serafim dal nekogda ochen' vazhnoye dushopoloznoye nastovleniye, skazav Стижи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи. Святул Ковьос a rostit un имдемн important și folositor oarecând, dobundește Duhul păcii și ми în jurul tău se vor mântui. И сейчас, когда многие из собравшихся здесь с благословением будут поклоняться мощам преподобного, пусть каждый попросит у Саровского чудотворца исходатоствовать себе от Господа этот дух мира и любви. Astăzi, când mulți dintre cei care s-au adunat aici se vor închina cu Evlavie, moașterilor Sfântului Cuvios, fiecare dintre aceștia să ceară de la făcătorul de minuni din Sarov, mijlocire pentru sine de Dumnezeu, ca să primească acest duh al păcii și al dragostei. Mir, și iubă, iubă, iubă, iubă, iubă, iubă, iubă, iubă, iubă, în iubă, iubă, iubă, iubă, iubă, iubă, pacea și dragostea sunt niște valori importante pentru om indiferent de societatea și vremea în care trăiește. Pentru că aceste valori uh, pornesc nu de la om, ci de la Dumnezeu. Și لەева oamenii в жизни эти ценности, люди напрягают свои силы и строят Până în practică aceste valori, oamenii își fac eforturi pentru a le implementa în societate. Aceste societăți se uh, construiesc în diferite sfere ale vieții umane. Comunitățile acestea, ale societății se construiesc în diferite sfere ale vieții umane: culturii, în sferei economiei, în sferei politicii. În sfera aceste a economiei, a politicii, no aceste cennosti, miră, iubav, Только в одном сообществе они в полной мере могут реализовываться. Dar deoarece aceste valori izvosc din dumnezeu, într -o, într, -o, într, -o, într o singură comunitate, acestea pot fi realizate deplin. plin. Etim сообществом является единая, святая, соборная, кафалическая православная ce. Și Această comunitate este biserică aceun sfântă, sobornicească și apostolică. A ce это означает для нас живущих в разных странах? Ce înseamnă aceasta pentru noi cei care trăim în diferite țări? Ce însămnam neacasta pentru noi care suntem subpui influențelor, inclusiv a celor politice ale lumii de astăzi? înseamnă pentru noi care suntem supuși cercuri care este o cercuri care este o cercuri care este o cercuri care este o cercuri care este o cercuri care este o i mire și iubofi. În că noi suntem parte a unicei acelei bisericii celei una și suntem parte a comunității care poate a, dobândi acest duh al păcii. Paverk lyubykh granits i lyubykh chelovecheskikh protivorechi. Indiferent de granițele care ne înconjoară și de dorințele oamenilor. Iată vilica e miracivornicheskaya sila cerkve. Deci, actualизироваться в Această forță pacificatoare, mă măreață a abisericii trebuie să fie actualizată în fiecare epocă. Și atunci când condițiile externe sunt prielnice, dar și atunci când nu sunt prielnice pentru ca să realizăm ceea ce ne am propus. Pus дух истинного братолюбия всегда Fie ca duhul iubirii frățeşti autentice să împărățească întotdeauna în inimile noastre. Pus любви между братскими Fie ca legăturile dragostei între bisericile ortodoxe surori, română și rusă să se întărească continuu. С пожеланием, чтобы по молитвам преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского Господь даровал нашим странам и народам мир и благоденствие на многие лета. Ofer cu dragoste pe fericirea voastră aceste sfinte moaște cu dorința ca pentru rugăciunile Sfântului Cuvios și de Dumnezeu purtător părinte al nostru Serafim Domnul să dăruiască țărilor și popoarelor noastre prosperitate într-un mulți ani. И еще раз провозглашаю мульт Сан Suntem în transmisiune directă, stimați ascultători, de pe altarul de vară, de lângă Catedrala Patriarhală, acolo unde moștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov au fost aduse de Prefericitul Părinte Chiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii. I-am ascultat ceva mai devreme pe cei doi întâi stătători, Prefericitul Părinte Patriarh Daniel și Prefericitul Părinte Chiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii. Acum, moștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov vor fi depuse lângă moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, sub baldachinul de pe, de pe colina Patriarhiei, pentru a fi venerate de credincioșii pelerini la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Noi rămânem în transmisiune directă de la Catedrala Patriarhală, întrucât peste puțin timp va începe slujba privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor.